Переведіть його до іншої школи. Я його бачити не можу. В нього була звичка майже через слово казати «туди-сюди, туди-сюди» та відривати гудзики на піджаках у школярів. За десять років я змінив п'ять шкіл. Це за умови, що мої батьки нікуди не виїжджали з міста. У першому класі на другий тиждень після початку навчального року приблизно такий же директор сказав, «Завтра для хлопчиків молодших класів моїм наказом дозволяється тільки один вид зачіски козачок. Пояснюю, вся голова поголена, спереду невеликий чубчик. Зрозуміло? Я прийшов додому і сказав матері, що потрібно йти до пирокарні». «Ні», – сказала мама, – «ніхто нікуди не піде». Наступного дня я прийшов до школи. Всі хлопці вели козачками, тільки я не був. «Ну, не козак я». Маму не викликали до школи. Я не знаю, про що там вона розмовляла з директором, але цілий рік я один сидів білою кошлатою вороною посеред 20 лисих хлопчиків. «Дівчаток не лічимо». Вчительку цей факт дратував. Як завжди в школах дратує вчителів будь-який прояв індивідуальності за межами програми. І вона раз у раз нарікала, що всі хлопці, як хлопці, такі собі орли, а я один серед них схожий на дівчину, бо на голові в мене волосся майже стільки, скільки в них. Мовляв, волос дліннін, да ум короток. Я спитав, що вона має на увазі. «Бо у вас теж довге волосся, як, до речі, і в переважної більшості дівчат». «Я просто уточнив. Ви хочете сказати, що всі жінки дурні?» «То був знаний вереск на всю школу. Вона кричала, що викличе мою маму». «От і добре. Або саме мама порадила мені так спитати». «Я був ще маленький, але навіть маленьким я зрозумів тоді одну річ. мати відстояла мої права для мене ж самого. Я зрозумів, що вони в мене є. Я зрозумів, що я є». Дома і досі десь валяється фотокартка, зроблена по закінченні першого класу. Я чудово на ній виглядаю. Звісно, ту школу довелося залишити. На прощання директор сказав моїй матері на вухо. Ви ще не знаєте, кого виховуєте. Ваш син – майбутній фашист. Це я вам як комуніст кажу. Але якщо ми схожі на біокомп'ютери, то якийсь чип був недороблений. Емоції, почуття. Якщо вони повинні рухати прогрес, ідентифікувати істоти, то цей чип недороблений. А може ні? Може так і мало бути? І в зіткненні та протиріччі з'являється той самий рух? А емоції мають складати різницю? А все одно дохіра. Скільки це, я знаю. Раніше, як і багато хто, я вважав, що дохіра – це безмежність, що дохіра не вимірюється, але у кожного своє дохіра, в залежності від постійної величини та місця перебування. Ви теж не вірите. Отже, наприклад, ви кажете, що в цьому купе дохіра кроликів. Останьте, відмірте у себе нижче пояса. Так, добре. Тепер подумки наповніть до цієї відмітки купе кроликами. Яка різниця, живими чи дохлими? Такими, як ми. Оце вам і буде в цьому купе дохіра кроликів. У цій формулі одна величина постійна, ваша, а інша, в залежності від місця перебування, змінна. Будь ви на Андріївському узвозі, до хіра кроликів було б від десятинної до подолу, тобто значно більше. Але як би там було, воно вимірюється. Я це вам щойно довів. То були 45 хвилин сорому. Ні, ефір вийшов достойним. Я клювався, як золотий півник за Шемаханську царицю, але я дивився в очі тих людей, чоїю зброєю завжди були терор і брехня які винищували моїх родичів, які з покоління в покоління мучили людей. А вони в мене питали, хіба ми були поганими, хіба є різниця між ними і нами, хіба це не злидні, хіба це не терор. Увечері в мене був припадок політичного сформу, я майже плакав. Переді мною, мов би, стояв директор школи «Крокодил»,